Svukha ya'lamu In alhamdulillah nehmadhu ve nasta'inhu ve nasta'inhu ve nasta'inhu ve nasta'inhu ve nauzhu billahi min şururi anfusina ve min seyyati a'malina Men yahdihi illahu felamudilla leh Ve men yullil felahadiya leh Ve ashadu an la ilaha illallah Vahdahu la abduhu ve rasuluh Sallallahu الله عليه ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ilahi wa yomidin. Amma ba'd. Fa ina khayra al hadithi kitabu Allah wa khayra al haditha di Muhammadin وكل alayhi wa sallam wa sharr al umori muhdathatuhah wa Večeras imamo, kao što je najljan tema, govor o o noćnom namazu, o pijamu lejlu. Naravno, u, u sklopu ciklusa predavanja iz oblasti fika. Mada je, tema pijamu lejlu, ano, slonočku namazu, tema zanimljiva, svakako sama za sebe, ne vezana za, za, za fikske propise. Dovoljno je to da je Allah na početki na početku uh, objave davis a kome počeo poslanik sallallahu alayhi wa sellem naredio poslaniku sallallahu alayhi da klanja noćni namaz ya ayyuhal muzammil qum ilayla ila qalila o tipokriveni klanjaj noć u osim jednog dijela noći nisfahu aw in kus minhu qalila polovinu noći ili manje od toga. Euzid alihi warahmatullahi al-Qur'ana ili više od toga i uči Kur'an po tartilu, odnosno polako, razgovjetno da se razumije sve što se uči. E, sa ovom naredbom Allah svt. E, naredio poslaniku sallallahu alayhi wa sallam da da se pomogne sa noćnim namazom na, pu, na, na, na težini poziva sa kojim je krenuo a to je davom pozivanjem u Allahov vjeru pozivanjem u teuhid i sa teretom koji je treba da ponese u onom momentu kada je on bio sa jedne strane a čitao dunialice sa druge strane kada niko nije povjerovao odnosno kako je počelo pojedinačno na poznati način koji je prihvatio njegovu davu koji povjerovao u njegovo misionarstvo i njegovo poslanstvo keamo le na znači noćni namaz iz ovog ugla gledajući znači on je bio nešto što čovjeku daje snagu, moć vezu sa Allahom dželešanghum i zato je keamo le jako bitan život čovjeka nevezano bio on misionar, daja, učan ili ili neučen bez odrakojom kojom se oblašu koja njegova bila profesija u čemu se specijalizirao keamo le nezaobiljazi dio života koji bi trebao da bude. Ne znaju to oni koji nisu osjetili slas nočnog namaza. Znaju to oni koji imaju problema da ga uspostave, jedno vrijeme ga imaju pa prekinu, a zna se razlozi kada dođe do prekida i neko o nočnog namazu, naravno sa slabošću imana, sa grijesima, spomenjem inshallah ako ako ne odlutam u, temi, u toku u toku govora o ovome. E znači, na početku uh, islama, početku objave kiam model je bila bitna stvar za poslanika sallallahu alejhi Do te mjere da imamo jel da imamo i uh, lagano razilaže među učenjacima da li je kiam model noćni namaz bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem važi odnosno nečemu sa čemu je bio je, izdvojen u odnosu na ostali umet, ili mu je bio samo na fila. Imamo dva stava učenjaka, glavno vraćuje se na kur'anski ajit, o mine lejli, fe teheđed bihi na filetelek. I kaže o, u noći, uh, čini teheđud, odnosno klanja ki ja mu lejli, noćni namaz, na fileteleke, kao na fila tebi. Na fila znači i kao višak tebi. Pa odnosno mu ovog Kur'anskog ajeta imamo dva stavu čenjaka. Jedni kažu da, je, da je sa ovim ajetom nariđeno poslaniku sallallahu sallallahu sallam, njemu je bilo farz ajn, da naši noćni namaz. Na tom stavu je skupina čenjaka i to je jedna od specifičnosti Allahovog poslanika sallallahu sallallahu sallam, da mu je noćni namaz bio farz ajn. Druga skupina čenjaka kaže da to, da to nije, nije tačno, odnosno da je ispravno da je njemu noćni namaz bio na fila, Dobro on namaskao ina kao i nama, kao i ostalom, ostalim kao ovog umeta. E, I dokazuju sa istim ovima, eto. oni koji kažu da je bio ein, kažu na to ukazuju riječ uzvečka fete, fete hedžed bihi. Kaže, naredba da lahđa šanuhu, da noću klanja. A druga skupina čaka koji kažu da, je, da mu je bila na fila, da mu, bilo, da mu je noći namaz bio preporučen, a ne vađib, ne farsajn, kažu u nastavku ajeta, kaže nafele te leke. a na filaj kaže dobrovoljna. Znači, tebi kao na fila. Uglavnom, uh, nije nam cilj o teme da govorimo, ima i drugi argument, ako kažu nao, a to je da je poslanik za lalahu ali sedem redovno i stalno planjao noćni namaz, osim u određenim, izuzetnim situacijama, kada bi desilo da, da prespava ili nešto slično. Uh, o bitnosti, kja vam volijela, prije nešto spominu šerijeske tekstove, od ajeta, I od hadisa već sam spomenuli znači, tu ulogu u daveskom smislu. Onaj ko hoće da se bavi davom, da radi za islam, noćni namaz mu treba biti sastavno oružje, odnosno sastavni i badet nešto u svome životu što, što ne bi trebao da ostavlja, jer mu daje snagu i daje mu muć. A imamo sa druge strane, prenosi i muflih ambelijski učenjak o šehtu islame Ibn Tejmije da je neki čovjek znači šehtu Islama Ibn Temije prenosi to da se to desilo kod imama Ahmeda da je neki čovjek došao kod imama Ahmeda da, i prenoćio kod njeg a u stvari bio je mu hadis o hadisa pa imam Ahmed stavio na večer pred spavanje uzeo u vode koja se koristi za abdest i stavio tu vodu pred njegovu sobu u kojoj spavao. I kada su, naravno da bi imao vodu do abdesti kada bude klanjeno čin namaz. Pa kada su osvanuli, ima, ima Mahmed video da on nije tu vodu. Pa kaže ima Mahmed njemu, kaže Suhanallah, Kaže mu sam samjetu bel hadis la yakumu lejl. Kaže nisad što da može da ima ovaj oh, neko ko je muhaddis a da ne klanja kiamu lejl. Pa kaže njemu ovaj čovjek kaže enemu safer, začudio se jer ja sam safer. Kao imam je uh, imam razog za da da ne klanjam noćni namaz. Ma da mi znamo da je poslanik sam klanja noćni namaz i kao musafir. Kaže njemu imam ma jer vo in kuntum musafir. Sa Kaže hađž Mesrurun femaka, femana ime Ila Sajida. Kaže, čak i ako si musafir, kaže, uh, uh, kaže eh uh, uh, osobu koja je učinila koja učinila hađž, išla na hađž, a kaže uh, noću za vrijeme kad treba klanet doči namaz, kaže nije spavala osam na sedjeti, znači nemaš izgovora. Pa kaže šejh Osman bin Taj nije kao uh, komentar ovo što se prenosi. Kaže uh, u, ovo, u ovoj priči, kaže, ennehu uh, jekrahu li ahli li ind terke qiyame lejni. Kaže, mekruh je učenim ljudima da ostavljaju noćni namaz, vo kanu musafiri, čak i ako su musafiri. Znači, prinesu uvo ovo Celefa. Znači, ovo je bilo put Celefa, da je bilo nezamislivo da je imalo uh, ugledna osoba pobožnjak učena osoba iz ovej loni oblasti da ona neklanja klanja noćni namaz. A sa druge strane, ako pogledamo sa, sa druge strane što se tiče noćnog namaza, također prednosio Abdullah ime Mas'uda da je on rekao Jembeq ili hamil kor'anen jurefe bile ili da nas u najmu. Kaže, uh, trebalo bi da se... Uh, da se prepoznaje hamil Kur'ana, onaj koji nosi Kur'an, odnosno uh, onaj koji je uh, karija, odnosno koji je učen, jer prije ko je, je smatrao za karijom i hamil koji je nosio Kur'an, doslovno preudel nosio Kur'an, znači imao znanje Kur'ana, on je bio ujedno i Kaže, trebalo bi da se zna, kaže, njegova noć, da se bude poznatnji po noći kad ljudi spavaju. I kaže, vobinahari, idem nasu voferrituni, kaže, po danu kad su ljudi nemarni. On mislije u udruženju sa Kur'anom, ponavljanju učenju Kur'ana. A što se tiče drugi znači, ovo govorimo sa te strane, znači, sa te strane da je nezamislivo u ovim oblastima da osoba se bavi, da se posveti, koje smo spomenuli dvije, tri, a da, a, a da nema noćnog namaza prenosi, se vi znate, u mutafak ali za Abdullah ibn Omera. Da je Hafsa, radi Allah razgovarala s poslanikom, sallallahu alimu sallam. Odnosno, Abdullah ibn Omera pričao Hafsi, pričao Hafsi svojoj sestri, a ona bila supraga poslanika, sallallahu alimu sallam. San, htivući da ona ispriča poslaninku, sallallahu alaihi wa sallam. Između ostalog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, komentarista je govorio o Abdullah Gnomeru, kaže nijama ređulu Abdullah, divan je divan je čovjek Abdullah, Abdullah Gnomer, kaže leukaniju sallimine li, kada bi klanjao noćni namaz, kada bi noć klanjao. Dobro je namaz. Ili u rivadž došla ina Abdullahi ređulu sali, kaže dajeste Abdullah, Uh, pobožan, dobar čovjek, laukane, yuktiru, salatu, menile, kada bi uh, kada bi uh, mnogo klanjao noću, kada bi imao nači, udjela uh, od noćnog namaza u noćnom namazu. Uh, pa kaži Salim, sin od Abdullah ibn Amr-a, kaži, kana Abdullah ba'da dalike la jenamu mine li li la qalila. Kaže nakon toga, kada je to Hafsa prenila njemu, kaže Abdullah ibn Amr, kaži, Nije spavao noć, osim malo. Ostalo je to traga na njemu. A onda da se vratim, ode na širijeske zove. Znači, toliko imamo širijeskih tekstova od Ajeta i Hadisa koji postiču i govori o vrijednosti noćnog namaza, da je, to, da je to ovaj poznato i prepoznatljivo po tome da je došlo dosta širijeskih tekstova koji, koji postiču na noćni namaz. Što znači govori, ovdje je vrlo bitno zvarno, što znači govori o tome, o bitnosti ovog ibadeta. O bitnosti ovog ibadeta. I ovaj, kad kada govorimo o toj temi još nismo počeli da ulazimo u srž, a, da navedemo, znači velika bi fajda bilo od ovog večerašnjeg predavanja na nastrano fikske propise, a, kada bi najmanju ruku a, probudio se kod nas večeras a, Hamas, ljubav, E, volja e, da od večeras odma počnemo da sprovedemo ovaj ibadet da ga počnemo da pokošamo oni koji ga ne imaju naravno mi možemo izvesti na lidzu i e, ova, ja sam znao nekada u ratu nekim džematima kod nekih broči da ovaj uzmeš ovaj uzmeš papirče podijeliši e, anonimno da samo napiše ko planja redovno kjeam u led kod nekakavno i ona to sako biš vidiš kakvo namjestanje da nije po tom pitanju baš sjajno još kamen tobe dodali još i a, dobrovoljni post i tu kad bi ovaj kad bi se napravila ne bi bilo sjajno. A zašto ovo govorim? Zato što je poznata karakteristika selefavog umeta shaba, ashaba, pa nadalje bila potome da su danju postili a noću klanjali. I znate ona poznati poznati događaj, poznatu predaj koji bilježi ibn Ketir u svoje biodajevni haj. kada su muslimani za redom imali neko dobijali nekoliko bitaka u Šam protiv bizantijaca. Pa kada odlegli njihov ladar Herakle Cezar Bizantijski, kada je više ovaj, bilo je obično to što što stalno ovaj što stalno gubi bitke, pa i sa svoje prvake a već je bio je pripremio se da bježi da napušta Šam. Isakup je svoje prvake i vojsko uđe pitanje, pa dobro, šta je, šta je s vama pastoralno bubite bitke? Kaže, jel, jel su oni uh, uh, brojom veći, veći od vas? Kažu, odgovaraj njemu, njegovi, kaže, nisu u svakoj bitki, uh, nas više ima vruće. Pa jel imaju bolje oružje od vas? Kaže, ne imaju, uvijek mi imamo bolje oružje. Pa dobro, šta je, kaže, šta je razlog, pa vas pobjeđim? Kaže, oni su oborali glave od... I šute pa se pojave jedan čovjek, stariji, među njima, prvak neki, i kaže da ti ja kažem istinu. Kaže šta? I prvu stvar što je spomenuo, opisu, znači opisu, a shabe i tavine, kaže ja sam bio kod ti ljudi, vidio skos ti ljudi. Kaže, oni su od oni, kaže, koji jes umunen nehar, oja pu umunen leil. Oni koji danju poste, a noću, kaže, klanjaju noćninam dobro klanjaju, dobro uđe namaz. Znači, nije riječ, o, nije riječ o Ramazanu, nije riječ o, o postu Ramazana, nije riječ o postu 5 Farzova. Znači, ova dva ibadeta su ono što je krasilo pr, pr, pr, prve u ovom momentu koj, na kojim čijim rukama Allah čanu dao da se ova vjera proširi. I bez te karakteristike, ako mi mislimo da se možemo vratiti u normalno stanje, da se popravi stanje čak i u džematima i u radu za islam, Griješ im. Jer zašto? Zašto? Zato osoba, kada noć, noć ustani klanjaj, kada se ostani sa Allahom Đelešanu, a zato treba snage i volje i ljubav, on prispita svoj život, svoj odnos ljudima, svoje ponašanje, sve stvari moda prispita. Ne može čovjek izdržati noćni namaz, a da svoj život ne prispita. Ne može osoba ustrajavati u velikom grijehu i činiti ga konstantno, a da klanja noćni namaz. To je dvojno spojivo. Osim da čini veliki grije po danu, a najveće plaći za, za tog griha i, i trebaš da je malo šano oprosti. To možemo za mi staviti Ali da osoba ustrajava na, na, na, na grijehu, da ne kažemo ona koja noću čini grih, znači on odmah odpiše noći namazom. A ona je znači ko, ko, ko danju čini veliki grih, ustrajava na nju, naravno da je njega da zna, ne može, ne može to spojiti noći namazom. Ne spojivo je tu, ne spojivo je tu u čovjeku u duši. I zato je lijek. Znači, nema sumnje da je veliki lijek. Noćni namaz je lijek za probleme, ono što ti inači, inači, inači i sa ljudima, i sa Allahom Želešanom. <hým> ja ću navest uvijek da, ovaj, da krenemo, uđemo, uđemo sve šte ime, navest ću ovaj, nasljed, jer mnogo je, mnogo je, znači, šarijijski tekstov koji govori o vrijednosti od fadlu noćnog namaza, pa ćemo tu morati malo preletiti. Već sam malo dosta spomenuo, znači, ova dva kur'anska ajta u surimu zemlj, Dialaš anu naredži poslaniku sallallahu alajhi wa sallam ku mi lili ila qalila da da klanja noćni namaz znači početku islama a onda imamo opet posebno naredbu poslaniku sallallahu alajhi wa sallam u min al-lili fa tahajjad lahu fa tahajjad bihi nafada lakke dialaš anu naredži da u noći da poslanik sallallahu alajhi wa sallam klanja klanja noćni da da klanja znači posebno ni bad koji zove jamu noćni namaz a onda dialaš anu u drugim majetima opisuje ehlu kitabije kada ih hvali Kada kaže lisu isu se vaen min ehlu kitabije ummetun kaime. Nisu isti ehli kitabije svi, nisu oni bili svi isti. Ima oni koji su prihvatili hak istinu kada je došla od poslana Inga sada na sebe. Jat lune a ja lahi a na elejli vahom jesu džudun. Ehli kitabije koji su uh, noću učili Allahove ajete uh, I kao je voir Merjedun znači da su u namazu učlavovali odnosno odgovori se od nektaba koji su koji su prihvatili istin. A onda Allahu šanu u u sura opisi opisije uh, Rahman navodi osobine uh, robova milostivog. Pa jedna od prvi osobina jedna od prvih osobina nakon vojda hatabumul jahil naqalu salama kaže kada im se so, so obrati jahili ne znali se vriđaju e, uh, i smijavaju, kažu njima selam. Značili je pisanja preko ofrode na najljepši način, tema dat se. Druga stvar koju spomeni je bi tunel rabbih sujda wa qiyama. Druga osobina kaže oni koji noć provodi uh, radi svoga gospodara sujeden u qiyama, na i sejdi in na qiyam. Znači, Načunamaz. namazu to su rovoj milostiv, koji ima i noćni namaz a onda u drugim ajitima takođe aladžešanu uh, znači 1 2 3 4 ima 4 5 ajita gdje aladžešanu hvali oni koji klanjaju noću tate uh, tate džafa junubum anil madari jed'un rabbuhum khaufan watamam wemimma razakna yunfikun uh, kada opisuje takođe kada sko opisuje aladžešanu pravi isinski mumine Uh, to su oni koji, tete džafođunbo, kaže, oni čije se, čija, čije se bokovi, kukovi odvajaju od postelji, znači ne spavaju. Jedu un, rabbehom, dovi Allah molitvu, puće svome gospodaru, haufe u otame'a. Sa nadom i uh, sa strahom. Sa strahom sa nadom, spojeno sa, te, sa ta dva ibadeta, umtrašnja, u srcu. Uh, sa ovim ajtovom, ovo je čak došlo kroz do hadisu, poznatom hadisu, uh, u kojim poslanik sam sad postiče na noćni namaz, što je danas i ja. i drugi ajet da ne navodimo ovdje kanom qalile menelayli ma yahjaun kaže malo uh dio mali dio noći. A, mali dio noći su oni spavali, onaj dio su planjali, ali ostali. Vjalać onu hvali tu skupinu a, skupinu Allahovih robova koji čija čija je osobina bitna karakteristika je to da, da noću ustaju radi Allah, želšanu i klanjaju. Znači, e, farzovi su normalna stvar. To je, e, to je nezamislivo, jel, da pravi istinski virnik, da, da ga treba obježivati i, e, i nagovarati za farz. Ali e, noćni namaz, to je već nešto viši. To je stepenica viši. To je stepen više. Noćni namaz ne može podnijeti onaj koji ima ima veliki promašaja skretanja u svom životu sverno u griješenju ili poimanju vjere ili u tome slično do tome slično. Euh takođe u vjerodosu Madisu Abu Huraira radijallahu koji je bijaži muslimu sa sahihu kada upita poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže e ju salati afdalo ba'd farida ba'd al-maktuba nama najbolji nakon propisane namaza nakon pet farzova. Jo je ta, ta dodatna stvar koju gore većini ob Uh, nošnog namaza, kaže salatu fiđa filih, kaže poslanicera uh, uh, uh, uh, namaz u, u uh, dobini noći. Uh, pa je poslanicera nam pita, kaže, a jusijam vavdelbara Ramadana, koji, koji post je najbolji nakon Ramazana, kaže šehrullah de Muharram. A imamo u drugim hadismu spomenuto ovaj uh, davodov post, da je davodov post najbolji, da je u verodosno hadismu tefekvan legim nakon Ramazana, znači dan, da dan postiš dan mrstiš. <kuh> znači iz ovog hadisa vidimo da je znači, najbolji, zaista najbolji dobrovodni namaz posle farzova je namaz. Tačno da imamo potvrđene sunete ili nepotvrđene su koje stalno planjamo s farzova. Ali noćni namaz je sa tekstom, šariatskim tekstom, sa hadisom, izdvoje da je najbolji. Noćni namaz poslanih sanzanem nije ostavljeni putovanje noćni namaz i e, vitr namaz i dva dva rekata sabah namaza prije sabah namaza to pozvani sada ni ostavlju e, ni na putovanju, dok je e, potvrđeni i ne potvrđeni sunnete ostavlja <clears throat> također u hadisu mutafekun ali kojim kaže bosanski sada na reži ovo ljudi e, širite selam i hranite dijelite hranu i uh i uh rodbinske veze wasalu uh, bi leili wan nasu niya i kaže klanjajte noću kada ljudi spavaju tetkhul u džennetebisama ujećete uh, <clears throat> uh, ovaj, ovaj uh, u džennet spašeni ova ova rivayet u Kotirmiza ibn Mađi a u istom kontekstu imamo kod uh, kod Buhari i Muslima uh, samo malo drugačijim riječima u okviru hadisa u kojima izvođeno u kojima se posebno spomeni vrijednost i bitnost noćnog namaza u različitim kontekstima koje koji neki učenjaci i naveli kada se sabiraju šerijski tekstovi vrijednost noćnog namaza sa ove strani, sa one strani i tako dalje kao što došao u hadisu Amra ibn Abese vidi se da Tirmizi na sahibi rodosan hadis kaže pa sanse kaže aqrbu ma ikunul rabbu min min al rabbu min abdi fi jawfi layl al akhir Kaže najbliže kada je gospodar svoga roba je kaže u unutrini zadnjih dijela noći. Kaže fe inisataten takune mimmen yadhkurullah fi tilkel sa'a fakun si ustanu da u to doba spominješ Allahu dhe šanhu, učini to, radi to. Ili kao što se kaže se Buhari reka Rahimallahu qame min al kaže Allah Allah neka se smili čovjeku kaže koji ustane noću klanja e kada imraatu poprabu di svojoj suprugu fa in abak and fi wajhiha al maka kaže pa kona odvie poprši je vodom po licu warahim Allah imran qamat min kaže ja kaže Allah ženi supruzi Uh, koja ustani noću i klanja, ej kada zauđeha, kaže, i probudi svoga muža. Pa kaže, fa in eba, uh, ne dahat, ako on odbije, onda ona poprši njega fi veđi ilma, kaže, poprši vodom uh, po licu, uh, hadis biđi ga budavu ne saj, i šeha dvanca ili ga verodostojnim. Kaže, poslanik, sallala ali alaikum, bi qiyami lejl. Kaže, uh, klanjajte, držite se, klanjajte, noćni namaz, fa in na hu kaže, jer je noćni namaz, put uh, pobožnjaka dobrih ljudi pablako prije vas wa qurbatani llah i to je qurba znači dobro djelo skonci približava Allahu džellešanu u menhatun anil je ono što čovjeka sprečava da čini grijeh i ovo je brdo to znači došo u šerijatskom tekstu u hadisu da noćni namaz čovjeka odvraća od grijeha ovo što sam malo prije spomenuo nemoguće da čovjek sastavi noćni namaz a da ustrajava na nekom jasnom i nedvospisnom grijehu, osim da se kaje na to namaz za taj grijeh koji radi. Otekviruli se i jad, i e, našim namazda, znači, e, sa njim se opraštaju e, grijesi. <hazim> hadis da vam na obraz malo prije spomenuli. E, uglavnom, e, znači, neki učenjaci su nastojali da, e, e, kada govori o nočinom se da su napravili kao neke karakteristike na namaza namazda na šarijeskih tekstova. Da je on, recimo, kao što spomenu Hadis malo prije, Da je onaj on bolji namaz nakon propisanih namaza kao što su u hadiskoj u rivajih rivaj, od Musime salati badam naktabati salatu najbolji namaz nakon propisanih namaza je, je noćni namaz namaz, namaz unutri noć e, takođe da je da je noćni namaz šereful je to šeref punost čas, dostojanstvo mu'mina kao što su u hadiskoj bilježi e, hatib, U, da je buhurira djelovati. Također, o malo prijadnično su pomenili, da je to da je to debu salihim, da je to bio put, praksa onih koji su bili prije nas. Kad kaže poslani sani, prije nas, misli se prije muslimana. Da je to bila praksa znači kod, kod drugih nebeskih vira, da je praksa kod bobožnjaka bila da su noću, da su noć oživljavali približavanjem Allahođe Lešanovu činijeći i badet. I malo prije se uspomenilo neka Hritska što zašla u Da sprečava od grija, da, da se brisu u grijes i da se time približava Allahođe Lešanovu, da navodimo hadisa. Znači, ove karakteristike one su neke osnovne karakteristike. Također, bitna stvar je to da prilikom nočnog namaza upoznatom nama hadisu Da je, da, je Allah, da je došlo da Allah se u noći, je šanu spušta za njue trećini noći na zemaljsko nebo. Spominjemo taj hadis inshallah. I da se obraća nama i pita ima li ko od vas da mu treba ovo, da mu treba ono, a to se dešava prilikom klanjanja noćnog namaza, prilikom pučivanja do doje šanu traženjem akvirata i tako dalje. Što govori o značaju beldžini noćnog namaza? Je se to dešao u periodu eh, sela za Kadalajšanu na Zermanjsku nego u zadnjoj trećini, ili u, u, u, u, u, u, u, u ovaj, prvoj trećini ili u drugoj trećini noć savici, da su svi ti rivajti, najvići rivajti je došli u do zadnjoj trećini. Eh, uglavnom to govori o, o bitnosti noćnog namaza. Ako čovjek hoće da potrefi vrijeme Kadalajšanuhu pita nas ima li ko da, na, da, da, mu, da, da mu oprosti, ima li ko, da traži, da mu da, da mu dovolji njegove potrebe dove, Uh, to je period kada je noćni namaz. <kuh> a onda naravno ovdje dolazi uh, vrlo bitna stvar, a to je uh, ba, dobro, ovaj. šta je neka korist, plođu noćnog namaza, uh, neka dugotrajnija korist. Uh, najbitnija korist noćnog namaza je to da u noćnu namazu obnavljamo i ponavljamo kurova. Onaj koji ne imao toku dana, pogotovo pa u mnogi od nas koji smo zauzeti razno raznim poslovima, aktivnostima, ili ukućana, koji ima puno ukućana, pa ne može, ne može zbog mnoštva ljudi koji živu u jednoj kući, jednoj prostoriji, ne, nema se prilike da čovjek se druži skoro ano, onda je to prilika noć, noćnom namazu. Oni koji imaju puno hipsa, hafizi, ili oni koji obnavljaju nešto što nauče preko dana, najbolji, najispraniji način, to je to je potvrđeno, to su mnogi učenjaci da vode, najboljimo je da u noćnom namazu obnavlja svoj hipz a meni kaže pa dobro da imam hifsa, šta ćemo naljet. Pa onda uh, minimum bi bilo kod svakog od nas muslimana da kao što došao vjerduzum hadisa u Buhari i Muslimu u kojem poslanik sada obraćao sob dali namer uh, za zbog njegovog noćnog namaza uh, da je on uh, planjao skoro čitao noć pa kada mu je rekao kaže uh, uči Kur'an u 30 noći u 30 dana. Minimum bi bilo ako ne možemo preko dana da učimo Kur'an, onda naveče možemo noćnu namazu Uh, ne znamo na pamit, pa uzmiš mushav. Dozvoljno, uzmi mushav u, u ruku, otvori, pa kreinaš uh, noćni namaz, klanjaš. Prvi džuz, uh, naravno to treba u početku da ide uh, lagano, da bi se, da bi se došlo do, do tog stepena. Na makar jedan džuz učiš na noćnu namazu. Osam rekata, hoćeš da slijediti prakci poslanika, sam sad nekoliko on klanja. Osam rekata noćnu namaza i tri vitreta. Pa uzmiš na prvom rekatu, učiš ona jedan thumun, jednu osminu gdje ima tačno označenu Koran, na jedan džuz je podeljen na osam djelova, pa svaku osminu učiš na, na svakom rekatu, tako klanjaš osam rekata, i tako vrijedno svaku noć. Pa, I kada gledamo to vremenski, to ne bi trebalo uzmiti više od 40 minuta, 45-50 minuta, ko kojom brzinom uči, ili pola sata, ako neko brže uči. Zar, zar, znači da dođemo u situaciju, da propuštamo ovakvu mogućnost. Možemo načinu klanat noćni namaz, E, možemo da učimo iz Kur'ana gledajući, držeći u ruci. Dakle, možemo čak i sjedeći, čak ne možemo stojeći. Sve što je nekakve olakševi došlo sa islamskim tekstovima. I onda opet prije toga nam se to propuštam. Možemo noći noć nastati ovaj pred spavanje, ne možemo usati ujutro rano u zadnju trećinu noći zbog posla obaveza ovog noge, nemam naviku. Pred spavanje možemo. Naći gledajući, znači nemamo i nekog izgora, kažemo, el to je to je za neke posebne ljude, nije to za nas dok ne postani nama okupacija i interes i bitan dio našeg islama, da uvedemo svoj svoju praksu klanjam noćni namaz, vjerujte već da nećemo doći na, na nivo ljudi koji, koji za sebo računaju da su multezimi, da su veliki sljedbenici suneta, da se pozivaju na koran, na sunet, na praksu selefa ovog umeta. Selefa ovog umeta je poznat po da je bila normalna praksa kod njih da su noćni namaz, da su imali dobrovoljnog posta. Znači, prva najbitnija stvar, a to je obnavljanje, uh, uh, obnavljanje hifsa. Znači, obnavljanje hivsa uh, ili ob, uh, učenje Kur'ana. Ako ne obnavljanje hivsa, onda učenje, ono što svakako treba imat neki vird. Zato su šinjaci prije nazivali da su imali nošni vird. Kakav virt. Kaka vird znači neče što, uh, što se svakodnevno podnavlja učenje od Kur'ana. Koji im bio nošni vird? Uh, Zamislite ovo da je od Selefa se prenosi, a imam, imam hadinsko da je Budauda, da ima u slabosti, da je, da je praksa bila Selefa, naravno na osnovu ovog hadisa kod Ebudavuda, da podijeli Kur'an na sedam dijelova, ne po strancama nego po surama, ima ta što u hadis kod Ebudavuda podijelilo, do koje prve dvije sure, Fatiha, Bekara, Jalimran, to je prva sedmina, Pa onda ide dalje, znači nije strogo po, po strancama, podijeljeno tako po suravno na sedam dijelova. Po hadisu, teksta hadisa je podijeljena. I praksa je bila kod cijele ovog umeta, i e, tvrdli smatrali da je to sunet, dakle da treba i praksa, da u toku sedam dana da učine hatm, na noćnom namazu. Naravno, oni koji znaju na pamet, učili bi na pamet, A oni koji ne znaju na pamet, učili bi iz mushafa. Što znaš je da bi trebalo učiti e, nešto jače od četiri džuza neki 86 stranica, da proučili čitav Quran, uh, Hatumu učinili za sedam dana. I tu je bila praksa kod Selefovog umeta. I na se pozivali, na, na ovaj tekst hadisa u kojem došlo da je poslanik se podijelil Kur'ana sedam djelova i da se djelo da tako treba uči svaku noć. Ima u njemu slabosti. Ali su radili po njemu. I tu je bila njihova praksa i nošenje namaz. to je bilo njihovo vird. Znači da jednu sedmina Kur'ana učio nošenje namazu. I za sedam dana proučeni hat Možemo reći, hajde, ovi slabiji su učili po jedan džuz za 30 dana proučenje hat. Onda mi možemo alatirati gdje smo mi. Oni koji nemaju nikada konačunog vaza, nite ne znaju za taj zbadat, nite ga ikada uprobali, nije uvali u praksu, nije se trudili, ni, ni on, ni njegova supruga da jedno drugo postica, ali tako dalje. Ili bolja verzija, oni od nas, koji u teškim situacijama, teškim situacijama, životnim osivjetima, belajima, ili potrebama, ženit be fakulteta i metka dunjaluka bolesti liječenja ovo ono onda se sjeti alaže ja onoj noćno mazu, i to je dobro i to treba i to je pože a kamo se kaže da mu onda postane to praksa a ne da samo sjeti malo alaže ja ono kad imamo kad ima interes uh, uglavnom znači uh, najbitnija ova stvari vezano za Kur'an noćni namaz da na slijedi za I to bilo najbolje tako, znači, da se osoba veže tako, za, da načinu namazu, da bude vežan za mushaf, da uči, da čita, ako ne zna na pamjet. A ono što zna na pamjet, da ponavlja na pamjet. A ne da sveda da bude načinima namaz, jer smo da uvijek ponavlja, kolovela, felek, nas i to, da uči. Mada nije ni to, je da postavi početku, u vježbanju, u treniranju. Ali onaj ko zna učiti, završio, zna učiti u Koran, uzme mushaf i li počinu na načinu namazu. Ne može Možeš po jednu strancu na svakom rekatu. Ne možeš osam rekatata naklanjaš ili 10 ili trinaju sa vitretom. Kaže došto u redosima da smo bahari ostali. Kaže konja poslanik sam se ne. Pa možeš. Možeš početi sa 4 2 po 2, pa 4. Pa, pa malo navikneš, se, pa onda pa onda 6 rekata, pa sve više navikneš pa 8 rekata. Uh, vi znate, vjerovatno ste čuli da uh, čovjeku uh, narod ima problem sa navikama. Sa lošim i sa dobrim. Loše navike koji nešto nam postane loša navika a, da bi se toga odvihli. Vršena se nekakva ispje, istraživanja, ispetivanja naučna. Da bi se neko odrekao neke navike koje svakodnevno radi. Loše ili dobre. Odrekao ili da bi je dobio. On mora tu stvar, vrijednost, srednja vrijednost, da mora tu stvar koji radi ili hoće i da ostavi, mora i ustrajati na nju najmanji 16 dana. To je srednja vrijednost ljudi. Nekom čovjeku treba 20 dana, nekom manji 12 dana. Srednja vrijednosti, srednji uh, većinu ljudi, 16 dana da ustrajava na nečemu, da to postane navika. Ako neko gaže, pa dobro, meni, meni je tješko, počinjem, kijam li, pa prekinjem. Ustrajavaj, pokušaj 20 dana da, da, da budiš stvarno uporan, da ustrajavaš na noću na mladzu, onda ti postane navika, nečeo. Ili mjesec dana. Onda ti može biti samo izuzetak neke, neke iznimne situacije. Cijen nam je da način na vas postane navik. I treba nam biti navika. U najmanju ruku makar pred spavanjem. Pa u najmanju ruku makar četiri rekata. Ili najmanje eto dva rekata. Ali da imaš noćni namaz. I da zanijetiš za tijem noćni namaz. I znači, e, ako znamo, znači, kada možemo, kako možemo i koliko. I da bi se, da bi se pripremali, vježvali na to. Znači, ne znam onaj, kako, ovo, ja govorim prvo o sebi, onda i vama. Kako onda možemo doći preda lađeš, ano, imati izgovor. Imati izgovor da nismo mogli... Da, da smo im bili imali obaveza, da je to bila to je bio višak koji mi nismo mogli potpuno svoje vjeri, a mi imamo najviše koristi od toga. Mi od toga imamo koriste. E, onda naravno činjajci spominjaju da je druga stvar bitna što se čekavamo a to je da ustaje na kjamu lila, čovjeka pomaže ustaje na sabah namaz. Ona ko ne može ustati na kjamu lila misli se nekad poslije noć kako ću ustati na sabah namaz. Znači, ne ima naviku, ne može ga niko probuti ako budi ili drugi ne budi. Možemo, razumijemo izuzetak da se desi s vremena na vrijeme da prespavaš sabah namaz. Ali da ti postane stajalna praksa da prespavaš stajalna, da sabah namaz, je to nenormalno, to nije u rijete. Pitanje, znači, čovjek može, znači, može imati izgodbe, da postane većina njegovi sabahaj da prespavaš sabah namaz. Sabah namaz, gledajmo, on je tu problem, to treba liječiti. To je alarmantno, znači. A jamu len mu pomaži e, za navik ustavanja sabah namaz. Da e, postane lagan. Da može lahko ustaviti. Trećan svakovićenjac naude a to je, ako hoćemo istinski da slijedimo, da ponašamo prve generacije e, u ovo mi trebamo ponašati. Ova jasna karakteristika na čemu se oni bili i u ovo mi trebamo truce da ponaša, ponašamo. A onda ako neko pita jel, po drvu, ovo, eto, sad mi je to zagrijan sam za to, volio bi kako da to kako da uvede u praksu. Već smo neke stvari spomenuli. I učenja su o tome govore, znači koja su sredstva koja pomažu da bi čovjek uveo praksu sebi noćni namaz. Prvo da čovjek i dovi dolašan, uput i dovalašan da mu pomogne, da ga učvrsti, da mu da teufika, smirnici, nadahnuća volje ljubavi za noćni namaz. Da dovi Allah zašanu i da ustrajava dovid, ne jednom dvapu, da konstantno dovi dok Allah zašanu uči na tobe. Naravno, poslije toga dolazi druga stvar, a to je da, da izbjegava da sjedi dokasno. Da sjedi dokasno, pogotovo ako su na ove elektronskim spravama. Pa onda, znači, da izbjegava da sjedi dokasno a prva stvar je kismo znači prvo da dovijelaš drugo da izbjegavaš sedni dokaz treća stvar da, da se uh, da trudi da preko dana ima kailulu a to je da da roč pa makar pola sata sata vremena u toku dana ona kailula znači jedni kažu da na prije podne namazuju kažu poslijepodne podne namaz sve jedno jedno I drugo ili sve jedno poslijepodne je korat na post da imaš znači preko dana uzmeš malo da bi da bi da bi, to, da bi mogao noći da klanjaš A onda naravno četvrta stvar to je da čovjek se mora kon grije. Ne mogu se spojiti grije. Si. Ne idu u grije sinoć na maz. Odnosno počistnoši na mazu da bi se klonio griha. Naći ne, ne, nemoguće to. Čak ima je prenosi se od učenjaka da su pitali da, e, od Hasan el Basrija da je upita Kaže znakijama da je, kaže, ne mogu, ne možemo, kad ne ide nam nešto, da uspostavimo noćni namaz, da klanjamo. Pa kaže, on ima, ka jedu, ko kaže, hata jako. Kaže, vjezvala s vašim grijezim. E, ja sam odgovor. Ne može zbog grijeha. Ne može to spojiti. Ne može sebi pogledat u lice, u prsa, u facu. Ne možeš sad predalažiti šanu zbog grijeha. A onda slidit će, normalno da čovjek bori, da se trudi, da bude uporan. Moža jedu to nefse se trudi da, da znači da ova da neka da ne da da koristona tebe te svif inshallah ovaj sljedeći mjesec ja što početi pravo kad prođe ova sadova džaza malo odbarim ja kad prođe ova raspust kad ja odmor malo e onda ja počinje ova ujesen treba početi ja onih počet ili ovaj da, do, kad učin, bude duge noći kad kad duge noći onda može koliko I tako odgađa, dugo duge noćo da ne može zaozjetovim, zaozjetonim bitnim stvarima i i tako odgađa, God nam odgađa kad bude ovo, kad bude ono. To je jaka bol odgađanja odgađanjem stvari od činjenja dobrih djela. A u stvari treba nam, treba nam a, da imamo ovaj da se zaista trudimo, kao što došla u hadisku da bilješ dar kutni i nema da Znanje sa učenjem znanja za poučalo i se edukacija i traženje znanja znači ne može znanje dođu u bacu u glavku ko ko, ko iz nego moraš se potrudi sjest učit slušat oznojice danima vremenom daj nam khilmu bitahallab da bi neko bio blag fin lepog ahlaka treba da se trenira na tom odgaja na tom a ne da jedne noći samo osvane ujtre on lepog ahlaka fin odgodako to ne postoji Moramo se na, na putu, putu, putu praktikovanje veri odgajati i truditi. Ništa ne dolazi preko noć. Nisto, nije stvar tvrdnije da kaže mi smo ovi, mi smo oni, mi smo sljedbenici ovog, mi smo pravi istinski na ovom što je ispravno redu. To je tvrdnja, to su riječi. Praksa to pokazuje. Od svega, i od znanja, i od ibadeta, i od opođenja prema ljudima, u svem A onda, naravno, koristi pomoćne ove sprave, ove tenčke. Pa imaš saatova, pa imaš ovi telefona, pa imaš jedan, imaš veker, imaš ova, imaš odnije pametne, nepametne telefone, ovakve. Nako sve rasporediti s pokođe, nemoš što probuditi, peti odmah aktiviraj. Nako svaki zvoni, aktiviraj. Onda dalje koristi, imaš imaš majku, koja može ustakati oče, u koje doba oče, noć. Imaš majku, imaš oca ako živiš sa njima, imaš e, suprugu, imaš i djeconu malu što te bude. I tako, znači ima, koristiš sve te moguće ova, ili nazove, rekneš prijatelju, jer anam da te nazove. Znači nazove, ova, ovo narod, profesor, ovo trebalo za, za saba namaz, a za noćni namaz. Za šta fali da se dvojca, dvojci braći dogovore, hajti ime da nazove, to je ja šta ime nazvat, ostavimo otvoren, telefon da se probudimo, dok, dok ne priđe u naviku, dok ne stignemo, šta A ne ono, eto ja krijem svoje ibadete da niko ne zna, kriješ, kriješ i nemaš, ga nikako ne izgleds postaje krije. Odnosno krijenje. Od i da se vratimo ovde na na onda konkretnijih stvari. Vrijeme klanjanja noćnu namaza. Vrijeme klanjanja noćna namaza kao što je prenos jednog poslanika sallallahu alajhi wasallam da iša radijallahu anhu u redosu hadisima da je klanjao i prvom dijelu noći i srednjem dijelu noći i zadnjem dijelu noći. Znate što je bilo praksi poslanika sallallahu sa I naravno to ukazuje na to da je vrijeme klanja nošu namaza u prvom dijelu noći, u sredini i zadnjim dijelu noći. Jer to je prenaš jedno od... Onda se je bil maliko da iše rad jelahana. Kaže, onda se je malik, kaže, kunna maa kuna nešao, a nera rasuda kaže, kako smo mi htjeli da vidim, pošto sam u noći da klanja, vidjeli smo ga, kaže, vidjeli smo ga kaže u bilo kojem dijelu noći. I u prvom dijelu, i u srednjim dijelu, i zadnjim dijelu. E se, ovdje bih znači, zanimljivo pitanje. Može se klanjati kjamu lem između akšama i e, to Eto, tu nekodinagljeno pitanje, čeras da nek se uspava na plavu. Koje je najbolje vrijeme klanjanošnju namaza? Nema sumnje da je najbolje vrijeme u zadnju trećenu noći. Kao što došlo u hadisu. Pirotosom, Adismu, Tefebona, Lihija, Urivajte, Udebuhreire, Jenzilu, Rabbuna, Jenzilu, Rabbuna, Ile Semaj, Dunja, naš gospodar, Ila Lašanu, silazi na Dunjaličko nebo, Kule, Lejle, Tine, Hine, Jebaka, Tulu, Tumine, Lejle. kaže svake noći silazi u zadnjoj trećini, kada ostane zadnja trećina, noć. I ona kaže, Enel Melik, ja sam vladar, ja sam gospodar. Enel Melik, Men, meni ledi jed'uni, fa steđibu lehu, ko će meni uputiti dovu, pa da mu se ja odazove. meni ledi jeseluni, fa, fa uti, ko će tražiti od meni, pa mu ja, da ja dadne, meni ledi jes takfiruni, fa akfirulu ko će, od meni traži oprost, pa da mu ja oprostim. Subhanallah, čovjek ako je svjestan ove riječi i ovo da se ovo događa u zadnjoj tečini noći, ne bi trebao imati limiju oko toga da se potrudi da se potrebuje to postane stanalna praksa, da mu postane praksa da koristi ovo vrijeme, da ga iskoristi uh, u ovome što mu treba, da uputi od da traži od Lažešanohu, uh, da traži oprost, da traži od kao da Ahireta, od ovog ilonog i tako dalje. Znači, nasom ovog hadisa, da ne spominje Rivaiter, razno uh, znači, uh, ispravno je to, da je, znači, najbolje vrijeme, da je najbolje vrijeme zadnja trećina noći. Naravno, opet kao ono će se zapitati, šta je zadnja trećina noći? A, imamo ono, Gratko spominjalo o srednjavom legalnom razilažu kad se broji zadnja trećina noći, od kojih vremena, a, pa imamo ono poznate stavove da se tečina noći uh, računa, znači nije te, uh, tečina noći da se podijeli uh, noć, odnosno uh, kad, je, kad je noć podijelna tri djela da se računa od akšama pa dozori ili od, od jacije pa dozori i od jači pa do po izlaska sunca i doakšama do izlaska sunca svi ti stavučenjaka uglavnom tri ispodnata svi stavučenjaka su ovaj preneseni ali su izgrađeni na ištihadu leme na ne na nekom šarijeskom direktnom tekstu koji precizira po tom pitanju i dolazi na najbolji znači eh, Najbliže je tu da se, da se podijeli od jaci do, do zori, podijeli se taj dio noći na tri dijela pa se onda zna koja je trećina noći razga. Ako se ovako odijeli i razga, ako podijelimo od akšama do izlaska sunca, jer onda je očekivati da bude... Hoće li biti onda, ovaj ako, ako podijelimo od akšama do izlaska sunca ili od jaci do zori, hoće biti razlike između trećini noći? Neće, neće, neće, neće, neće ti stoće Ali će biti razka ako se podijeli po jednom drugom stavu učenjaka. Ako se rečina trećina noći od akšama do zore ili od jacije do izlaska sunca, onda ima razke u dužini te trećine noći. Dužini, dužini trećine noć. <clears throat> Došlo je i mnogim hadijsima nekoliko adaba. Adaba šta je lijepo i kako da, da osoba postupa uh, u noćnu namazu. <gled> uh, znači, koje stvari, ovaj, uh, ka, na, sad, ovdje malo prije smo već spomenuli ovdje, neki učinjaci su to izvode na, na raznorazno način, znači, pa recimo kažu od, od adaba noćnog namaza je uh, da se trude, da se trude, znači, da, ovaj, da korise stvari kojim pomažu za uh, ustajanje noćni namaz, a to je su se malo prije spomenuli, znači, kaj lulu, da, sta, da spavaju preko dana, koliko toliko, Da, da izbjegavaju svakako mekruh izbjegavanja, da se sjedi dugo u noći, pogotovo poslijacije. Eh, ovdje u tu obajaju da osoba koristi onih stvari šarijaskim tekstovima, da je pohvalno rad pred spavanje, eh, a to je da, onaj, da prouči one zikrove poznate pred spavanje. Eh, znači da pravuči, znači ono, kovala velike nas tri puta pa da se potare potil, tijelu kroz to što je umotefakali hadisma, pa da legne, pod abdestom legne, da legne na desnu stranu, na, na, na takav način da se pripremi, da se pripremi za noćni namaz. Nema to smetnju, znači to ne treba da kosi time da neko kaže pa čeka imamo mi, mi smo oženjeni, imamo supruge, kad legnemo kraju legniju sa supruge, kako će to sve primijeniti? Znači, nema smetno u tome čak i ti da tako na takav način da legnete. Svoje potrebe intimne završite, pa onda legnete na način kako je, kako je mu stehab da se legne. Naravno, sve govorite što je mu stehab, znači, ovo nije vađan, nije propust, nije grijev, ali nema sumnje da ovo pomaže u ustajanju, u ustajanju na na noćni namaz, pa da se prouči, jel, a, a, da se prouči a, a, a kursi, kao što je došlo u vredosovim hadisima, da je mu da se prouči. A, a, znači, a, sve što je došlo se prouči pred samo spavanje, od poznati dova, da je na novodni model, a, čak i one zikrove koja, a, koje je poslanih standardnih savjetu Aliura, djela i njegovu čirku Fatimu, kada je rekao, jel, kada legnu postelju, kada je Fatima tražila da je, da je, da je poslanih standardnih roba da ju pomaže slugu, da ju može pomagati u njinim poslovima, pa im je rekao da, da zikri, ono što imamo, na zikri postoji namaza, farz namaza tu, a taj zikri mu steha bi, također u hadismu, u tefakali, mu steha bi prespavanje, kad neko, ne, kad neko kaže, ovaj, zanimlja stvar, kad neko duže prespavanje, kad ne mogu zaspati, nikako mi san ne kaže, ne, ne, ne ide na oči. Pa sam primeni ova zikri znači da 33 puta zikriš subhanallahu alhamduhu wallahu ekber da 3 po 33 puta zikriš pa odma ti duži odmah duži šek i dužiš uspava što prije njemu ne godi ti tipun zikriš kad tučiš to je počešnje što da zikriš znači odma duži brzo duži sam a neko a, a mnogi korisne nešto što nije dobro za prespavanje mi se da uzme neku knjigu korisni sam čitaresmo da uzme da gleda onaj tam YouTube izašao ovo izašao on smiješno ja ovo Pinterest pa mi ovaj događaj pa ona događaj od kliksa na safa pa na ostalo sve pregleda. još još gore se razbudi na skira što odbelaja u metu. Naci sve ove stvari da koristi, da koristi ovaj u pripremi za, za za noćni namaz. A onda ovaj praksi poslanika sa je bilo kada bi usledno noćni namaz e, prvo što bi radio. Kaže da Ame mine leili i je, ješu su far kaže Prostanik sallamu sallam bi uh, uh, uzeo bi misvat pa bi čistio zube sa svakom odnosno uh, mustehav je da, da operimo zube, da operimo usta uh, prije nek uh, uh, što počnemo, kada već usta na noćni namaz, da noćni namaz. To je bila praksa Prostanika sallallahu alaihi sallam. Mustehav je da se otpočne noćni namaz sa dva kratka rekata, kao što je došlo potvrđeno u virdusnim adizmom koji vidješ i muslimo svome sahiju da borerire i da uh, kaže Prostanik sallamu sallam, Iza qami men elayl, e, iza qami men elayl ka el uh, felja stefti, f, uh, salate uh, Kaže kada kada neko od vas kaže, jel, kada usade tanja nočni namaz, neka odpočni uh, svoje klanjanje sa dva lagana rekata, sa dva kraća rekata, a ne da odmah da počne odmah bekarduči. Znači treba dva lagana rekata da da se pripremi i psihički i pokrijeti imaj tijelom da se razbudi da bi mogao da klanjuju. To je Mustahab. Znači, najbolje je tako da počne sa dva kratka rekata. A onda, a, a, a spomenju učenjaci neke druge, ne, neke druge ovaj, stvari koje je Znači, imam vrste načina da ovaj, i to je dobro znati. Dobro je znati da prilikom klanjao našu namaza, da je predsjedno od poslanika, da je klanjao na tri načina. Prvi način je, znači u vrijedosnovim hadisma. Prvi način je bio da bi klanjao stojeći, i na, da, či, da bi čitav namaz proveo stojeći, na kijam. Znači ono što gdje se naravno što stoji u namazu. A predsjedno pre je vrijedosnovim hadisu također da bi klanjao sjedeći. I to je dozvoljno način. Uh, u su odnošljivnom namazima, namazima dozvoljeno da osoba klanja sjedeći s tim da mu je umanjena nagrada upola, kao što šlo u vred, vredostom hadisu. Klanja, znači, poslanik sadove klanjao bi sjedeći kompletno čitav namaz. Znači, išao bi na ruku sjedeći. Počeo bi namaz sjedeći, išao bi na ruku sjedeći i tako bi klan, narod, narod na seždu ide kako se ide na seždu. I tako bi klanjao namaz. Treća, treća verzija koju tlanjao, a to je da bi odpočeo namaz stojeći, pa bi u, u, u toku kijama sjeo sjedo bi učeo, bi Kur'an učeo, pa kada bi htio da, da ide na ruku, prije rukova bi ustao i završio bi učenje, onda bi na ruku i a, ob, znači obavio sežde, vratio se, pa opet kad, kad ustane znači, na kijam, Nakon što počne učiti sjedio bi pa bi sjedijući učio bio znači bio neki al te tri načina na tri načina je preneseno u njih da, je, da, bi, da bi klanjao da bi klanjao nošenje namaz što išega može razumjeti jel da, onaj, da znači, ako nam je teško ako nam teško ne možemo stajati a, a, a hoćemo da ne propustimo da na, a, da da na nebi izašlo iz navike ovaj ibadet Na jednom smijetnjem da klanjamo sjedić. Na kraju krajeva, mi smo već govorili do sad, ovaj, treba uvesti prakciju toliko od nas putuje ko koje se vozi u privoznim sredstima. Sve jedno u autima ili autobusu ili u, u vozu, avionu ili kamionu, uh, mu su tehame da klanja jel, i dozvonu da klanja u privoznim sredstvu sjedić. Vidimo naravno da ima abdest da klanja na filu, naravno da klanja sjedići, i da se okreni u, u pravcu nakon kako ide i njegova jahalca, odnosno prijedno sredstvo, I to je preaženost poslanika Salam Sena da je klanjao noći namaz, da klanjao vitre, je klanjao na takav način, ne samo noćni namaz. A onda jel, imamo i to, ako bi, ako bi se desilo da neko stvarno da se umori i da mu je teško noću u namazu, a, došlo je da je, da je poslanik Salam Sena na Zeynep, na Zeynep kada je došao u hadisu, u tefeku na lijih, kada je došao u mešćid, pa je vidio nekakve špage, kanape, između dva stuba. Pa je pitao šta je ovo, što će ove špage ovdje? Pa su rekli, kaže, Lizeineb, tu sad, Lizeineb je klanjala. Klanjala je, narodno, dobrovodnji namaz. Pa kaže, kada je, kada, kada je postane teško da stoji, kada je teško da stoji, kaže, onda bi se ona vezala. Je zaopse da mogla da stoji. Pa kaže poslanik sada kaže huluhu odvežite te tešk page te kanape. Li usalli ahad ukunashatu neka neko od vas bilo ko da klanja neka klanja dok je dok je aktivan znači dok je budan dok je u stanju u fizičkoj moći da klanja. Faida kesule a kaže kada mu postani, znači dođemo lenjost, dođemo umor, eu fetera umori se, kare fel yarud kaže neka legni. O da treba leći, treba legni da, da spava. Ili kao što je došo drugoman da iskompetefkod na li da da ide i je radi elona. Kaže po, kaže da, da je poslan rekao ida ne ase ahad ukun fisallai kada neko počne na mazu da mu se spava, da mu dođe samo. Fa lyar anhu nawm. Kaže neka legni neka spava dok odnik ne ode ne ode sam. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّوَهُ وَنَاعِسُ Jer kada neko od vas klanja, a on je pospan, drima i spava, لَعَلَّهُ يَدْهَبُ يَسْتَقْفِرُ فَيَسُبْبَ نَفْسُ Kaže, pa može se desiti da on hoće da čini stikvar, a onda u stvari da dovi protiv samog sebe da govori nešto što ni ne može povezati znači došao znači umoranje i sanga hvata više ne znam ništa priča ni šta govori. znači u takvoj situaciji osoba treba da, da prekine. Naravno u nas ovih adisnas bašploho nekači ne treba se pirati za ovo da mi ona da ne prečerale pretjerale. Ovaj aleto da znamo ovaj propis. Da znamo ovaj propis jer da ne bi da ne bi upadali u grešku. I naravno, Mustehab je na nočnu namazu da osoba trudi se da lijepo uči i poteći vidu Kur'an. Hvarateljno Kur'an je Tartila ili kao što da je pošla oposlanika Salonim Selem na način kako je on klanjao, kako izgovarao riječi pojedinačno. Znači tu baš možemo da se treniramo, tu možemo da pustimo glas, možemo da uljepšavamo. To je baš prilika. Prednosti od čenjaka i pitanje je li Mustehab u nočnu namazu da se uči na glas ili u sebi pa je preneseno od od poslanika sallallahu alajhi ve sellem i jedna i druga praksa odnosno uh, mustehab je uh, i preneseno je, znači ispravno da se uči i naglas noč u namazu i da znači glas, i da se uči u sebi kao što se prenosi od Abdullah uh, ibn Abi uh, da kažem pitao sam Aisha radijallahu anha je rasulih sallallahu alajhi ve sellem učio naglas u namazu ili je u sebi učio pa kaže on rubbama jahra salati u rubbama khalafet Kaže, nekad bi, kaže, učio na glas, a nekad bi učio u sebe. Nekad učio na glas, nekad učio sve, što znači jedna i druga praksa je ispravna i nema smjetnje, ima širinije u tome. I to je prednaceno od nas Haba se su klanjali sa njim. E sad, ovdje da završimo, da ne, da, ne, da ne dužimo, plaho. Znači, već to oko toga, da je, je Mustehab Hjamulil koristiti i upražnjavati ga u teškim situacijama, u Sibetima, Belajima, ili u potrebama, dunjalučkim ljubavnim ovim milionim to noćno namazu da bi bio blizak Allahu Chanu dovi pozvez anene je tamo izmišljene isti, istihare isti klanjati ili nešto drugo znači klanja noćni namaz i obraćalaš Allahu Chanu dovi a, koliko se rekata klanja noćni namaz od poslanika sallallahu alejhi ve sermen u u vjerodostin pred Abu Hari musa da klanja 11 rekata i 13 rekata jedno i drugom tefeku na lej To, to je radi u posadnjih stanskanem e, selef ovog umeta je e, isto razumio e, većina selefa ili skoro svi od selefa razumio se da to nije ograničavajući jer se ostavljaju na, na jasne hadisu kojima došli posadnjih stanskanem rekao salatu da idem metna, metna metna noćni namaz je dva po dva rekata dva po dva rekata Što znači po dva rekata znači koliko hoćeš dva po dva klanjaš 22,, dva po dva 60 dva po dva 10 12 koliko e, koliko mogneš kaže faida khashije vo faida khashita subh sub. pa kaže kada se bojiš da će nastupiti zora Saba, namaz kaže fauter bi vahide onda kaže završi neparnim to plañanje sa jednim rekatom i <klično> dokatrosvadismo koji bješ boskog soce a, a inni allah nafsi ke bekater sūdžud pomoću samo sebi samo mož što se sedjeti no što se sedi naravno dolazi u, u, na filmam a na filao pojmiš mnogo mnogo seć znači to je u noćnu namazu a, znači ispravno se kaže znači, da ima širine koliko rekada da klanja da neko, a, da, a, ovaj, i, i čak većina učinjaka kaže da, da ovaj da nije sunnet da kaže sunnet je da klanjati, ovaj, to se klanja ovaj posebno se na taj namazi i na noćnamaz da klanjaš i danas ili 13 kada zašto kaže ako je baš taj sunnet onda a, onda trebaš ga gnati sunnet i načinu kako klanjao poslanik sallallahu alejhi ve jer on je dugo klanjao, kao što kaže kaža Išara de Lahanu. La ne pitaj, od ona četiri kata klanja 2, po dva, ne pitaj o njihovoj dužini ljepoti ti namazno. Dužinu, znači dugo, učio na jednom rekatu. Ako već hoćemo broj, onda, onda možemo znači, tražiti i dužinu učenja. A ne da hoćemo broj 11, a mi taj, u taj broj jel, otklanjamo za, za pola sata, 15-20 minuta. I kad mi smo prane 11, mašale, evo ide. Nije to, znači ako hoćeš slijedit sunet poslanika, slijedi i u dužini. I uglavnom ono što kaže mnogi učenjaci, najbolje je to, ako odužiš, odužiš učenje na tijamu, na rekatu, onda klanjaš manje rekata noćnog namaza. Ako, ako kraće učiš na, na rekatima, onda klanjaš više noćnog namaza, više rekata, 10, 20, 30, koliko ti se otvori koliko, koliko imaš mogućnosti. I ostaje odel ovaj ostaje da učinjani spomnje ode i naklanjavanje noćnog namaza. Mi smo dosta već spomnjeo da u redu su namazi došli do Buhari muslima odiše radi Allahana da bi posanih salat kada bi ga mašilo kada bi ga prošlo da neklanja noćni namaz noću. Klanjao bi sutradan između saba namaza i podne namaza. Oždušno znači mudafe bonali kan da fate tu salata min elili min vegjein el ghairi kada bi kaje Allah poslanikesan prošao uh, noćni namaz zbog bolesti našeg drugog salla min el nahari uh, rekata. 12 rek'ata klanjao bidanju 12 rek'ata misi se od od sabaha do podne namaza znači dodao bi još jedan rek'at na ono na ono jedanaestoj klanjao noć I tako je mu stehao da, na takav način da se, da se naklanja noćinama. Znači, noć ako osoba klanja ovaj, sa vitretom pet rekata, noćinama sa vitretom pet rekata ja. ili sedam podavanju dodao sam još jedan rekata da bude parno i time je naklanjao i kiamu ljel i vitre namaz, jedno i drugo. Već o tome govorili. Znači, način naklanjavanja kad smo o načinu naklanjavanja vitre namaza to ujedno potpada i naklanjavanje kiamu ljela. I otprilike to su te neke najbitnije mesele, uh, najbitnije mesele koje su vezane za, za noćni namaz. Zna se malo da uskratim uh, i da ne ponavljam uh, šarijaske tekstove uh, koji su u istom kontekstu. Molim Al-Ažešanuhu da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas, molim Al-Ažešanuhu da ovo, ovo što smo očeras govorili imen i vama bude jak argument, posticaj, dokaz da odmah večeras počnemo, Odno od kada započnemo u praksu da uvodimo i da da napostane <coughs> i dio naših života i navike ovaj ibadetnočno namaza svanak Allahu rabbihim tekash kaden da ilahe ta estekver kevel tu dubi lek. In